В городі вже не було грошей і забрав Вишневецький своїми пилявцівськими втікачами. Ледве налічили 16 тисяч золотих. От тоді просити за львів прибув до лісениць мій колишній навчитель риторики з зуїцькій колегії отець Андрій Мокерський. Дивно, як вік зрівнює людей. Тоді багато літ тому для нас, недорослих, отець мокрський видавався мало не старим, а тепер виходило, що мало не дорівнюється мені віком. Чи то вже отці єзуїти заволоділи таємницею молодості, як заволодівали вони всіма таємницями душі світу? Коли вісім років тому випустили вони до століття свого ордену книгу картини першого віку товариства Ісусового, то взяли до неї гаслом слова Ісаїї, Царі-цариці лицем до землі будуть кланятись тобі. Ти будеш насичуватися молоком народу, і груди царські смоктати будеш. І народ твій навіки успадкує землю». Про ця Мукрського мав я спогади не найгірші. Ясна річ, він примушував тоді нас учити тексти Квінтіляна і Августина, однак, знаючи, що Нудьгою сердець не завоюєш, знайомий з великими язичниками, цицероном, горацієм, сонекою, навіть з овідієм. Мабуть, за ці роки Мокриский став уже професором чотирьох обітниць, тоді ще був лише духовним коад'ютором. Бо ж ордену твердо дотримували свого девізу «Амплюс, Амплюс», далі-далі. За своїми учнями вони стежили все життя, раділи за них навіть тоді, коли не вдавалося не вернути в свою віру, бо ж вважали, що сума успіхів у світі родичина стала, отож покористатися з них можуть тільки мудрі, спритні, а себе залічували до наймудріших. Що ж, отче, після повітань з твоїм давнім навчитовим мовою до Мокрського – Хоч і випреснув я з-під опіки вашого товариства, та бач справді сподівання, які покладалися на нас нові дію. Маю найвищу владу, а до влади ж єзуїтеру це більше, ніж до багатства, і незмірно більше, ніж до знання. Хоча вам я завдячую саме знаннями. Сину мій, прикрив очі повіками Мокерський. Найбільша влада у свободі, а хіба ти нею володієш? Вся в руках черні, що бушує як море, а ти лише утлий човник на розбурханих видах. Хіба коли б мав справжню владу, став би так утискувати нещасне місто наше? Свобода — це право сміливо ставити запитання, як і вов, — вилукнув я. Таємниця свободи не в божій мовчазній самогутності, а в людському крику не згоди. Народ подає голос, а я його в уста. В народі виникають потреби, я їх називаю? Чи це вже так зле? Хіба не взгоджується з у вас терміном «грація сафіцієнс» достатньо благодачі? Отець Мокрський... Несподівано заплакав. Той високий суворий чоловік, що, здавалося, мені в сухих очах своїх ніколи не мав і сльозини, плакав одверто, невміло, мов би по дитячому, аж мені зашпигало в носі, і я взявся заспокоювати старого. Він став розповідати про бідування Львова, про те, як обідрав Вишневецький вірменів євреїв. Витягуючи гріш, аб інтимус, просто кажучи, з-під души, як збирали срібло з золота з церкви монастирів, як перебивали на гроші безцінні чаші сакральні, дарохранительні, оклади книг, як діти осиротіли в час пожежі, і всі ці нещасні погоріюці частково, Через нестачу поживи з голоду, від холоду й негоди на вулицях умирали і по сей день вмирають. Я теж плакав, слухаючи отця Мокриського. Однак відав гаразд вельми, що ні мій приятель Тугайбей, ні мої старшини не відступлять звідси, поки не отримують те, що хочуть. Не вмію запомогти вам, отче, сказав Мокриському. Дам тобі універсал охоронний. Хай прийшло місто до мене депутацію для переговорів. А я покличу старшин своїх на раду. Що з того буде, ніхто не зможе сказати. Отець Мокрський завів ще розмову про церкви і вітарі, та я не дав йому докінчити. Сльози мої вже висохли, в душі пекло. Стало перед очима. Вся земля наша. Не докоряй мені вівтарями, отче, попросив я мокрістого. Багато хто мені докоряє нині, а я стою безборонний і приступний для слів всяких. Пан сенатор Кисіль писав мені нещодавно відпилявці. Невже для тебе немає на небесах всевидішого Бога? Чим винна ойчизна, яка тебе виховала? Чи винні доми і вівтарі того Бога, який дав тобі життя? А я хотів спитати і пана Кисиля, і всіх інших, хто мене тепер завинувачує в гріхах, де ж були ви всі, коли мордовано мій народ, чому не згадували тоді про доми і вівтарі? В тій самій простій селянській хаті, що стояв я в ній під Львовом, була в мене безсонна ніч. Одна з багатьох таких ночей, коли я замкнувся і досів, Сів на лавку під перші двері спиною.